In her, meddame, in mesij, ladies in gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate. zofini, ljubimci. Pozdravljeni mezofinnimi ljubimci. Kljub temu, da smo pobitki vsi z lahkoto generali, si vseeno priznajmo. Še včeraj se nam je zdelo skoraj da posebne mogoče, da bi imela lahko Amerika črnega predsednika. Ali da bi imela predsednico. In na to so prišle strankarske volitve, z njimi pa presenečenje. Na eni strani starec, na drugi pa... Kaj je huje, ženska ali črnec? Pardon, politično korektno, afroameričan? Vodiča, izbira je res težka. Toda kot najporeč povedano, najboljše reklam za demokratski, glede izbire kandidatov, tako kot devijantni tabor, je bil ravno predsednik Bush. Trenutek je bil pravi, če se v volilnem letu 2008 ne bi zgodil zgodovinski premik, potem se ne bi zgodil še desetletja, morda stoletja. In na mesto prvega svetovnega voditelja je stopil Barack Hussein Obama. In kdo hudiča so ti črnci, ki se nenadoma kar silijo v politiko, še ne ravno dolgo tega pa so bili ne drugo, temveč tretji razredni državljani. Rasna segregacija v ZDA ni bila zgolj politične narave. Ena od največjih svetovnih zablot se je uspešno prebila v vse pore družbe. Postala pa je celo del čisto resne znanosti. No, hm, skoraj čisto resne. Kot boste te komodaje lahko slišali, so se z dokazovanjem več vrednosti ter manj vrednosti različnih ras ukvarjali celo resni znanstveniki. Le metode, ki so jih pri svojih raziskavah uporabljali, so bile nekoliko neznanstvene. Toda za začetek nekaj zanimivih citatov, ki bodo delno prikazali stanje duha v ZDA v 18. in 19. stoletju. Enako Enakost črncev, nesmisel. Dokdaj bo v božji vladavini, ki je dovolj častna, da je ustvarila in vodi univerzum, goljufi prodali tako nizkotno demagogijo, kot je ta, in norci stresili, da utipe Abraham Lincoln v zasebnem pismu: Bušmanovi možgani vodijo v smer opic. Vsaka človeška rasa ima svoje mesto, tako kot ga imajo niže živali. Charles Leil, oče sodobne geologije. Ženske brez sramu prsijo v bilo mleka. Moški so leni in se mažajo z moščobo. Karl Linné, znanstveni opis afriških prebivalcev. Rasno razlikovanje sta podpirali dve pomembni znanstveni veji, ki sta se ukvarjali s proučevanjem človeške vrste. To sta bila monogenizem in poligenizem. Da, to je bil čas, ko se je Darvinova evolucijska teorija šele začela dobro uveljavljati na znanstvenem področju je bila pa še daleč od splošno sprejetega dejstva. Tako so v tistem času razliko med monogenizmom ter poligenizmom razlagali s pomočjo Adama. Monogenisti so trdili, da ima človeštvo enoten izvor. Vse rase izhajajo iz enega Adama, razlike med njimi so nastale kasneje. Poligenisti pa so trdili, da ima vsaka rasa svojega začetnika, ter da so različne rase, pravzaprav različne vrste ljudi. Tretji blok so bili abolucionisti, ki so trdili, da smo vsi najprej ljudje, rase pa so med seboj enakopravne. Razlike med pripadniki različnih ras so pripisovali prilagoditvam posameznim podnebjem ter lokalnim značilnostim. Trdili pa so tudi, da so vse rase enako sposobne, razvite ter da bi morale biti med seboj enakopravne. Razliko kulturni in politični razvitosti niso uporabljali kot dokaz manj ali več vrednosti, temveč so jih pripisovali raznim naključem ter sreči in nesreči. Njihova trditev je bila, da lahko vse rase ob enakih pogojih dosežejo enako stopnjo razvoja, zato so zagovarjali enakopravnost. Na žalost so bili abolicionisti v 18. in 19. stoletju bolj redke ptice, še posebej v politiki. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net Znanost je utemeljevala vrednostno rangiranje med rasami tako s pomočjo teorije, kot tudi s pomočjo čisto fizikalnega proučevanja razlik med ljudmi. Zanimivo je, da so se znanstveniki pogosto posluževali celo estetskih kriterijev, pravzaprav bi jih lahko mirne duše obtožili celo zlorabe umetnosti. Pri zagovoru svojih rasističnih trditev je zanimiva vnema, ki so jo kazali, spregledati pa ne gre niti nekritičnosti pri uporabi teorij in sledkov drugih znanstvenikov. Teh pogosto niso posebej preverjali, temveč so jih, če so jim šli seveda na roke, enostavno ugradili v svoj tako imenovani znanstveni sistem. Morton, v svojem času najznamenitejši zbiralec človeških loban, je nekoč izjavil. Kako ne verjamemo, da so se rase tisoč let tako hitro spreminjale, po takrat pa tri tisoč let sploh ne? Človeške rase so morale biti ločene že od začetka. Za pojasnilo naj dodam, da je Morton datiral pristanek Noetove barke na gori Ararat 4179 pred našim štetjem. Pojav egipčanske civilizacije pa je postavil tisoč let kasneje. In v skladu z Biblijo naj bi bili vsi ljudi od vesolnega potopa dalje potomci Noetovih otrok. Na to je poskušal svojo relativno razvrstitev raz postaviti na znanstvene temelje. Ugotovil je, da so temno polti na Egipčanskih slikah vedno prikazani kot sužnji ali sluge. To pa je bil zan gotovi znak, da so odnegdaj igrali svojo odgovarjajočo biološko vlogo. Še ena taka značilna ugotovitev je takrat veljala. Namreč, da so črnci že od antike dalje igrali svojo vlogo sužnjo, kot dokaz za to so služila iz tistega časa ohranjena umetniška dela, predvsem slike. Ob tem je znanstvena srednja mirno zamovčala, da so bili temnopovti v antični Evropi zajeti v vojnah, prav tako pa so zamovčali dejstvo, da so v izvirni afriški umetnosti, se pravi predvsem na slikah, vsi vladari temnopovti. Zofijini ljubimci Poslušate Zofijne ljubimce na Radio Marš. Zanimivo je, da so zagovorniki manj vrednosti tenopovtih pogosto prihajali v navskriž z uradnimi crkvenimi dogmami. To se je še posebej pogosto dogajalo poligenikom pravi zagovornikom teorije o popolnom maločnem izvoru različnih ras. Zanje je bilo značilno, da noben vsaj vodilni znanstvenik ni bil ateist, So bili pa sicer pripadniki različnih ver. Tako glavna tarča njihovih napadov, presenetljivo, niso bili zagovorniki rasne enakopravnosti, temveč duhovniki. Zagovarjanje različnega izvora človeških ras je bilo v očitnem nasprotju z Biblijo ter z enim samim Adamom. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da se poligenija ni nikoli razširila kot popularna teorija, ne med znanstveno srednjo, še manj pa med sužni lastniki. Teh je bilo seveda največ na ameriškem jugu, ki je bil odnegdaj znan po dveh rečeh – po negativnem odnosu do nebelih ras, ter po povdarjeni po božnosti. V dilemi, komu verjeti, znanosti ali Bibliji, je seveda zmagala Biblija, toda to za rangiranje ras ni pomenilo kakih posebnih težav. Celo v Bibliji je bilo mogoče najti obilo dokazov za več vrednost belcev. Degeneriranje temnopovtih pod Hamovo kletvijo je bile zaslužno vesništvo stara in priljubljena opora. Z rangiranjem raz se nisto okvarjala zgolj biologije trvera, s tem vprašanjem se okvarjala tudi čisto prava medicina. Nek zrvnik je celo odkril vzrok za manj vrednost temnopovtega prebivalstva. Nihove, po njegovem umske sposobnosti, je pripisal bolezanskemu stanju, Pomankljivi dekarbonizaciji, oziroma pomaknivemu izločanju ogljikovega dioksida v krvi. Temu stanje je podelil celo strokovni izraz disestezija oziroma napačno dihanje. In seveda, se je kot vsak dober zdravnik trudil iskati zdravilo za to. Prisluhnimo njegovemu receptu. Jetra, kožo in ledvice je treba spodbuditi k dejavnosti, da bodo pripomogli k dekarbonizaciji krvi. Najboljše sredstvo za stimulacijo kože je prvič da bolnika dobro umijemo s toplo vodo in milom. Potem ga naolimo in olje dobro utremo z udarci širokega usnjenega pasu. Potem damo bolniku kakšno težko delo na čistem zraku in soncu, da bo prisiljen razširiti pljuča. Kot je sekanje dru, cepljenje ali žaganje z verižno ali ročno žago. Zofi, a ste tak sama? Ja pa, če ne vem, kje so moji ljubimci? Prej je bilo umenjeno, da so se za dokazovanje več vrednosti bele rase posluževali vseh načinov, tudi estetike. Ena izmed močnejših linij argumentacije je potekala s primerjavo lepote bele rase nasproti vsem ostalim. Kje še najdemo raznovrstnost potez in popolnost izraza, te dolge, valijoče, mile kodre, to dostojanstvo na brado, rožna talica in koralne ustne, kje tople menito držo, na katerem drugem koncu zemlje bomo našli to zaradevanje, ki prekrije mehke poteze ljubkih evropskih žena, to znamenje skromnosti in rahločutnosti, kje razen v nederjih evropske ženske, dve tako popolni in snežno-beli po obli s škarljatnima vrhovoma. To ni bil zaljubljeni izliv kakšnega pesnika. To je bila čista tako imenovana znanstvena argumentacija več vrednosti bele rase. No, pa da ne bomo delali krivice resnim znanstvenikom, omenimo še nekaj metod, s katerimi so čisto empirično dokazovali manj vrednost enih nasproti drugim. Priljubljena metoda bioloških primerjav je bilo merjenje volumna možgan. To je potekalo tako, da so lobanje stresali gorčična semena, na to pa izmerili njihov volumen. Težava te metode je v neenaki velikosti semenk, ter v njihovem neenakomernem razporejanju v danem volumnu. Poleg tega so gorčična semena stiskljiva. To je treba povdariti zato, ker se je s tem na veliko manipuliralo, če ravno večkrat tudi nezavedno. Nezavednost manipuliranja je izhajala iz čiste podzavesti. Znanstveniki so postavili neko teorijo, na to pa je dosti krat v navdušenju niso nekritično pretresali, temveč so iskali zgolj njeno potrditev, tudi na račun povsem očitnih napak. Tako so na primer primerjenju volumna možgan v lobanju natresli semenke. Te so se v danem volumnu razporedile tako kot pač so vse. Če je bila pod vprašanjem nebelska lobanja, potem so jo pogosto po napolnitvi s semenkami le malo potresli, tako, da se seme nikaj dosti lepše razporedilo v volumno in ga je bilo porabljeno neprimerno manj. V primeru merjenja lobanje belca Pa so jo po napolnitvi močneje stresali, v svojih opisih eksperimentov dosti krat niti niso skrivali, da so poskušali semenke še dodatno potlačiti in s tem povečati njihovo količino. Razlika v volumnu, ki so jo tako izmerili, je bila lahko tudi več kot 80 kubičnih centimetrov. Kasneje so ugotovili, da gorčična semena niso dovolj zanesljiva zaradi velikih razlik v velikosti ter zaradi stiskljivosti. Uporabljati so začeli šibre velikosti Bb. S tem so izključili možnost manipuliranja z dodatnim tlačenjem semenko lobanje. Torej je bilo treba iznajti drugačno metodo manipuliranja. Med seboj so začeli primerjati volumne loban nekoč postavnih belih moških, ter lobanje je niže rastlih žensk iz drugih ras. Je treba omeniti, katera rasa je po tej metodi prikazala največji možganski volumen? Zofijni, no, da ne bomo umenjali zgolj bioloških raziskav. Z dokazovanjem manj vrednosti drugih ras so se posem z nas tudi psihologi, da nimo s testi inteligenčnega kocijenta ali s testi pismenosti. Ti so bili seveda primerno prirejeni, da na naslednji način. Belec hodi sede. Kateri način transporta uporablja? Pravilni odgovor je bil seveda kolo, na katerem je človek sedel, tudi hkrati imitiral gibanje nog pri hoji. Belci so na tako vprašanje glavnem odgovarjali pravilno. Medtem, ko denimo indijanci, kateri nikoli niso obiskali mesta ter videli kolesa, nekako niso mogli biti uspešni pri takšnem vprašanju, s tem pa seveda tudi ne na IQ testo. Podobno je bil sestavljen tudi test pismenosti, s katerim so dokazovali nesposobnosti poltih za obiskovanje šol. Testirali so pismenost večje skupine belcev ter večje skupine tenopovtih. Belci so se večinoma kazali za pismene, odrezali so se vsaj pričakovano dobro, medtem ko je bila stopnja pismenosti med tenopovtimi porazno nizka. Ta test so na to uporabljali kot znanstveni dokaz za nesposobnost tenopovtih za obiskovanje šol, hkrati pa so zamočali eno drobno, toda verjetno neravno nepomembno dejstvo. Belci, ki so v testu so sodelovali, so imeli za seboj vsaj nekaj letno osnovno šolanje. Medtem ko ta sodelujoči večinoma nikoli niso prestopili šolskega praga, se šolanje zanje ni bilo obvezno. Pravzaprav je bilo onemogočeno, skoraj da prepovedano. Poslušajte v dajo Zofini, ljubimci. Pa nadaljujmo. Volitve v Združenih državah Amerike so vedno nek poseben dogodek. Tako za ZDA, kot tudi za preostali svet. Izraz svetilnik sveta, ki ga za svetovnega hegemona radi uporabljajo, je morda pretiran. Vse kakor pa dogodki tam vplivajo na celotno oblo, tudi na nas, ki smo tu. Znan je rek, da ko kihna Amerika, se prehladi cel svet. Včasih so ti prehladi prijetni, kolikor je Amerika sporna, je treba tudi priznati, da je v mnogo čem vse eno izboljšala svet. Drugič pa vtegne biti kihanje skrajno mučno. Svojim neodgovornim ravnanjem je Denimo s finančno krizo nalezla cel svet. Letošnje ameriške predsedniške volitve so bile tako prelomen dogodek za večino človeštva. Pomenile so možnost preloma z vsovraženim predsednikom Bušem, kateremu je v neverjetno kratkem času uspelo zapraviti vz dober ugled lasne države. Pozitivne misli v zvezi z njim pa so kar splesnele ob gnevu, ki smo ga čutili zaradi brezpametnih Buševih potez. Tako pravzaprav niti ne preseneča, da je demokratska stranka naredila neverjetno potezo. Volivcem je ponudila na izbiro na eni strani žensko, na drugi strani črnca. Na prvi pogled se je zdelo, da so naredili demokrati politični samomor iz zasede. Na ene same volitve so ponudili dva popolnoma nesprejemljiva kandidata – Postavili so jo nasproti izkušenemu politiku, ki je skoraj da prototip predsednika. Pogumna poteza ni kaj. Lahko bi rekli, da je že kar malo nora. Toda, ga zlomka. Ko se je prvi šok polegal in ko je bilo pravzaprav jasno, da se bo za najvišji položaj na svetu potegovala prva ženska, se je zgodil nov preobrat. Na najvišji stol bo neposredno ciljal prvi afroameričan. Edina zadeva, ki je lahko hujša od neposredne pretendentke. Tretji šok pravzaprav niti ni bil več kakšen šok. Priznajmo, pravzaprav smo vsi pričakovali, da bo zmagal Barack Hussein Obama. Človek, ki se bo vpisal v zgodovino obok Lincolnu, Washingtonu, Kennedyju, pa tudi Nixonu. Vsekakor upamo, da bo njegavo ime bliže prvim trem kot slednemu. Zagotovo pa zgodovina do tega možaka ne bo ravnodušna. Posebej predstavljati prvega tenopovtega predsednika verjetno ni potrebno. O njemi je bilo povedano, napisano in predstavljeno že tako koč vse. Poznamo njegovo družinsko življenje, njegovo politična kariera je bila do vbisti, dokaj dobro poznamo tudi njegov način razmišljanja. Dobro, v podrobnostih nas bo najbrž presnečo še nekaj časa, Toda vseeno daje občutek, da bi bil lahko naš znanec iz sosednje ulice, Tvnopolt, a Vandar. eno gre ponovno omeniti njegovo najbolj opazno značilnost. Pripravijo je že toliko presenečen, da presenečenje sploh ni več presenečenje. Preseneča pravzaprav samo še takrat, ko ne naredi nič presenetljivega, nepričakovanega drznega. Spomnimo se, njegov prvi podpisani odlok je bil odlok v humanizaciji ter o kasnešnem zaprtju vojaškega zapora v zalivu Guantanamo. Prvi predsedniški intervju, ki ga je dal za katerokoli tujo televizijo, je bil namenjen arabski mreži. Res, da se ni aktivno vmešal v izraelsko-palestinski spor, je pa pokazal pripravljenost na pogovore s Teheranom, jim je Korenčok, ni pa pozabil niti na palico. No, tudi njegovemu predhodniku nam moramo očitati skrivanje palice, pravzaprav kar bezboljskega kija, pokorenček pa na najbližjo tržnico ni nikoli skočil. Nenazadnje se moramo nujno obregniti tudi ob obamov odnos do Kitajske. Eno najpomembnejših gospodarstva sveta je začel obravnavati kot pomembnega partnerja, ter ne kot podrejeni tretji svet. S tem je pobožal Kitajski ponos, hkrati pa je da vsaj neko upanje na prijetnejše ter še odnose med svetovnimi centri moči. Tudi Evropa je dobila svoje priznanje pomembnosti. Priznajmo, lepo je bilo videti njegov umik spornega člena v ameriški protikrizni zakonodaji, kateri je zapovedoval kupovanje ameriškega blaga. Evropa, pa tudi nekateri drugi deli sveta, so skočili v zrak, čež, da gre za nedovoljeni protekcionizem domače proizvodnje. Obama pa je sporni člen nemudoma omaknil. Trgovinska vojna je bila odpovedana, mi pa smo se po dolgih osmih letih končno počutili kot ameriški partner in ne zgolj kot satelit. Še posebej je bi ta občutek močan v državah, članicah, tako imenovane koalicije voljnih. Skratka, Barack Hussein Obama je vsakako človek tektonskih premikov. Zajenkrat se kaže v tej luči in le upamo lahko, da bo tako tudi ostalo. Konec koncev, je po dolgem času ponudil roko sprave muslimanom po celem svetu, kateri so bili marsikdaj povsem upravičeno negativno razpoloženi in tudi so do ZDA. Tako lahko kot poklon muslimanskih skupnosti štejemo njegovo uporabo srednjega imena na inauguraciji. Ni se predstavil kot Barack H. Obama, to ječ imenom, kot Barack Hussein Obama. Pogumno in predvsem spravno dejanje vredno vse pozornosti in v današnjem politično raztreščenem svetu vsega spoštovanja vredno dejanje. Bo Amerika s tem končno ponovno postala država vseh državljanov, tako vednih kot tudi nevernih, kaj te agnostiki, ter ateisti so bili letos prvič eksplicitno omenjeni v prvem predsedniškom nagovoru. Nikaj, Obama je vsekakor prevetril ameriško politiko, vprašanje je le, ali bo to zgolj Rahev vetrc, ali pa bo pravi orkan. Vsekakor pa bomo od leta 2008 dalje dosti bolj pozorni na metuljev efekt v politiki. Podcenevanja nevideznih outsiderjev bo vsekakor manj. Pričakovanja so izjemna, obljube tudi, le upamo lahko, da ne bo izjemen tudi glavobol po treznanju na koncu njegovega mandata. Na vsak način pa je moralni potencial novega predsednika izjemen. Primerjajo ga samim simbolom, Martinom Lutherom Kingom, in držimo pesti, da ne za manj. Sicer pa še ena šala, ki bolj kot na svojo šredljivost kaže na spoštovanje, katerega se je svojo umirjenostjo in realnostjo prislužil med Slovenci. Kako je stesti si, gospoda Baraka? Nič posebnega. Obama. www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti Na gimnaziji Ptuj, z katero že dlje časa plodno sodelujemo, so dijaki v sodelovanju z Amnesti International Slovenija in podbudnim mentorskim vodstvom profesorice filozofije Vide Otič pripravili kratek radijski prispevek o zaprtih v ameriškem vojaškem zaporu v Guantanamu. Dijaki v prispevku z namenom slišati glas nekoga, ki mu je glas odozet, berejo poezijo tankajšnjih zapornikov. Na ta način želijo vzbuditi solidarnost do ljudi, ki so jim kršene osnovne človekove pravice. Guantanamo. Januarja mineva sedem let, odkar so v Guantanamo pripeljali prve ujetnike, tako imenovane vojne proti terorizmu. Tam so se znašli brez sojenja in za kršijo njihove temeljne človekove pravice. Na ta problem je opozoril tudi Evropski parlament, ki je sprejel resolucijo o Guantanamo. Ker so združene države Amerike in države Evropske unije zavezane demokratičnim načelom, pravni državi in človekovim pravicam, ker so po pričevanju očevice številni zaporniki redno izpostavljeni krutemu ravnanju in prisili, Evropska unija ponovno potrjuje, da sta ob soočanju za teroristično grožnjo enih glavnih nalog demokratičnih držav, odločna zaščita svojih državljanov ter odločen in vesten boj proti terorizmu. A poudarjamo, da ta boj ne more potekati v kršenju mednarodnega prava in na račun skupnih temeljnih vrednot, kakršna je spoštovanje človekovih pravic, pravne države ter Ženevske konvencije. In kaj v Guantanamo pravijo bilši zaporniki? Murad Kunas je bil tam pet let, čeprav se njegovo nedožnost spoznali že kmalo po prihodu. Murad pravi. Guantanamo ni zapor, je kamp za mučenje. To je mesto brez pravil. Ob klasičnih načinih mučenja s pretepanjem in izolacijo omenja še mučenje, ko s klimatskimi napravami prostor ali zelo ohladijo ali naznosno se grejo. Na vprašanje, kako je vzdržal odgovarja. V islamu je potrebna potrpežljivost. Pomembno je ne izgubiti upanja. Nekateri vzdržijo tudi tako, da pišemo pesmi in pisma. My heart was wounded by the strangeness Now poetry has rolled up his sleeves Showing a long arm Time passes The hands of the clock deceive us Time is precious and the minutes are limited Do not blame the poet who comes to your land Inspired, arranging rhymes O oh brother, who need not be named, I send you my gift of greetings, I send heavily fallen grains to quench your thirst and show my gratitude. My poem will comfort you and ease your burdens. Amnesty International, opposite an eus dirjina okolish gina vegetarix nashli zaporniki in v znak solidarnosti s tam zaprtimi organizira branje njihovih pisem in poezije. Tej pobudi se pridružujemo tudi mi. Spet je me okoli Ramadan, to mojega očeta še ni. Ni se vrnil skube. Hraznični kruh je mi razmočen sozami, ničesar nimam. Zakaj mi odrika ljubezen mojega očeta? Zakaj me tako zatirajo? O prison darkness, picture tent. We love the darkness. For after the dark hours of the night, Pride's dawn will raise. Let the world, with all its bliss, fade away, so long as we find favor with God. A boy may despair in the face of a problem, but we know God has a design. Even though the bands tighten and seem unbreakable, they will shatter. Those who persist will attain their goal. Those who keep knocking shall gain entry. O crisis, intensify. The morning is about to break forth, Moja pesem bo razkrila tlak v prekletih, zrušila bo sistem. Lej jih, nožico tiranov, za so svojo opremo stoji negibni pred obrazom. Nadaljujejo skozi tema, vodi jih v dič s ponosom in aroganco. Svojo zemljo miru so spremenili v deželo, kjer so doma hinavci. Naše trpljenje so zamenjali za ceneno obdobje. Ti, vstani in dvomi, ali boš stal in se oprl zlu in zatiranju? Prišli smo do konca še ene oddaje zelo finih ljubimcev na Radio Mars. Ob tednu, osorej, juhdu, boste lahko poslušali posnetek predavanja. Naše glasove pa ponovno juhu, čez 14 dni. Vabljeni tudi na trikrat vojni vee.zofina.net. Komentarje, pripombe, želje pa napišite na zofina.jahu.com. 14. bomo še posebej veseli, morebitnih ljubezenskih pisem. saj veste, mit ego. v no, pač. no, no, no, no, no, no, no,